A fehér herceg virodalmát melegség, szépség, béke és szeretet jellemezte, magával ragadva minden utazót, aki egyszer ide érkezett, soha többé nem vágyott el, végleg itt maradt. Serege legjobb katonái, mind sárkánylovasok, akik hatalmas erővel képesek küzdeni az ellenséggel, hiszen választott sárkányokkal egy test és egy lélek valamennyien. Varázserejük annyira tiszta és tökéletes, hogy fekete mágia nem foghat rajtuk, Gonosz hatalom ellenük nem lehet hatásos, így nem ismerik a félelmet, és mindig bátran küzdenek. Ám ha a sárkányok legnagyobbika, és a fehér herceg elpusztul, megtörik a védelmük, és sebezhetővé válnak. Az ő halála az egyetlen mód országuk leigázására. Ezt már a hercegnő is tudta, s azon volt, hogy küldetését teljesítse a lehető legrövidebb időn belül. Ahhoz, hogy a gyűrű kiváltotta hatalom éjségét csillapítani tudja, szüksége volt egy újabb birodalom leigázására. A hódítás volt az egyetlen, ami megelégedettséggel töltötte el, hát lépnie kellett. A fekete hintóban, amíg az idegen birodalom felé tartott, végig csak a fehér hercegre gondolt, akit a jóslatban látott. Bajon milyen lehet? kérdezte magától. Milyen lesz a valóságban látni őt? Tudta jól, ezek a gondolatok nem helyén valók egy sötét hercegnő számára, de annyira kellett az a pillanatnyi jó érzés, amit ott érzett a szíve körül, amikor a szemébe nézett. A titán gyűrűje megérezte, mikor kell észhez térítenie. Mintha felügyelte volna a gondolatait, az érzéseit, s ha elcsipette egy cseppnyi jóságot, pióca módjára szívta ki testéből azt, és ilyenkor mindig hevesen szorította és égette az ujját hogy néha mennyire gyűlöllek, szólt rá dühösen, de az akkor sem engedett a szorításából. Minden pillanatban fájdalmat okozott, ha egy kicsit is elragadtatta magát. A herceg birodalmában gyönyörűen ragyogott a nap, majd elvakította a fénye. Szemére hajtotta fekete fátylát, ezen keresztül szemlélte tovább a tájat. Sosem látott ennyire tiszta fényt és szépséges vidéket. Amit csak lehetett, virág borított, szebbnél szebb színekben pompázott a rét. Színek kavalkádja, ahogyan azt a jóslatban is látta. A bájos ligetek már-már csalogatták, hogy szálljon ki és pihenjen meg alattuk. Szerette volna gyűlölni ezt a helyet, de nem tudta. Megérkeztek. A palotában épp nagy lakoma és táncmulatság folyt, így ünnepelte a herceg a sikeres vadászatot. A katonák nagy része már részegen udvarolt, s próbált a táncba vinni a gyönyörű, színes ruhákba öltözött udvarhölgyeket. A hölgyek nagy része mégiscsak a fehér herceget vette körül, aki illedelmesen mosolygott vissza rájuk, a kellő távolságot megtartva, s egy kicsit sem élve vissza a helyzetével. A hercegnő kiszállt gyémántal ékesített fekete hintajából. alabástrom fehér bőre úgy a fényben, hogy minden szem azonnal reászegeződött, amint a bálterembe lépett. Bár túlvilági jelenségnek hatott, gyönyörűsége mégis beragyogta a palotát. Nem kellett fekete mágia és bűbáj ahhoz, hogy csábító legyen. Egy pillanatra mindenki elhallgatott, s a csöndben, ahogy lépkedett előre, a herceggel egymásra néztek. A hercegnő közeledett felé, majd illedelmesen meghajolt, téve üdvözletét. A katonák újból mulatozni, a zenészek zenélni, a hölgyek pedig önfelett táncba és hancúrozásba kezdtek. A sötétség hercegnője gyűlölte a mulatozást, gyűlölte a nevetést, a boldogságot, de most uralkodnia kellett magán. Hatalma nem volt a herceg birodalmában. A herceg felállt, elindult felé. Kíváncsivá tette vendége titokzatossága, egyedisége, szépsége. Pár lépést elé ment, hogy üdvözölje. Gyengéden fogta meg apró kezeit, s tekintetével a szemeiben elmélyülve csókolta meg a készfejét attól a pillanattól kezdve többé már nem szabadulhatott az éjfekete szemek fogságából. A hercegnő lelkét életében először hatalmas melegség árasztotta el. Próbálta uralni, de annyira kellett az a vágy, annyira jó volt érezni, mintha eddig nem is élt volna. A herceg lelkében is kavarogtak az érzések, rég vágyott, ismeretlen, gyönyörű érzelmek. Üdvözöllek, fekete szépség! Kit tisztelhetek személyedben? Kérdezte, miközben egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. A nevem Patrícia. Átutazóban vagyok. Nem szeretném megzavarni a mulatságot. Patrícia, milyen gyönyörű név! Felelte csodálattal, s szemével végig a lány csillogó fekete haját, mely érzéken omlott hófehér vállaira. Nem tudott betelni a szépségével. Gyógyíthatatlanul vonzódott. Egy percig se gondolt, hogy zavarsz engem, folytatta. Bármeddig kedvedre élvezheted a vendégszeretetemet. Még mindig a kezét fogta. Úgy érezte, soha nem akarja elengedni. Táncolsz velem? kérdezte. Örömmel, felelte a lány egy apró mosoly kíséretében, s életében először valóban így is gondolta. Hamar elkomorult. A gyűrű a szorításával folyamatosan arra emlékeztette, hogy hibát követ el. Valahányszor kellemes érzelmek ébredtek fel a lelkében, óriási fájdalom hasított az újába. már perzselt is az a kegyetlen vacak. Valahányszor őszintén érezte a mámort, a szerelem mámorát. Azon a napon a sötétség hercegnője valaki más lett, Megrészegülve nézte a herceg szürkéskék szemeit, amelyben ott csillogott az egész világ egyetem, s azt kívánta, bár csak örökké tartana ez a pillanat. Szemlélte férfias vonásait, erős nyakát, Meg a magyarázhatatlanul vonzódott. Közelebb hajolt, hogy magába szívja bőre édes illatát. Arra vágyott, hogy érezze, hogy érezze, hogyan a bőre hozzá simul az övéhez. Lelkében a sötétséget feloldotta a fény, ami mi más lehetett volna, hanem a szerelem. Saját csapdája rabja lett, s bár tudta jól, egyiküknek meg kell halnia, ma nem akart gondolni rá. Lehúzta a gyűrűt az ujjáról, s a ruhájába rejtette anélkül, hogy bárki is észrevette volna. Még mindig táncoltak, el sem tudták engedni egymást. A hercegnő a férfi karjaiba bújt, mire ő magához húzta karcsú testét, majd ittasan ajkuk egybeford. A vágy hatalmába kerítette őket, s győzött mindenek felett. Még azon az estén az egymásé lettek, csókjaikkal kényeztetve egymást, Vágyott, csodálatos érzelmek feltérképezhetetlen bűvöletében. Az eddig meg nem tapasztalt boldogság érzése s szerelmük beteljesülése egy életre megpecsételte sorsukat. A hercegnő hajnalban ébredt, lelkében óriási zűrzavarral. Első pillantása a nyitott ablakban gubbasztó keselyűre esett. Nem szólt semmit, csak nézte alvó kedvesét, és tudta, mit kell tennie. Elméjében hangokat hallott. A mocsári bosszorkák hangját, a titán gyűrűjének erejéből adódóan, melynek bíbor vörös fénye egyre erősebben fénylet rejtekében, átvilágítva a ruha anyagát. Őt kell, megölnöd, egyenesen a szívébe! Suttogták a hangok egyre hangosabban, egyre türelmetlenebbül. A herceg nő felkelt, s a ruháihoz vezették a lábai. Két kézzel megfogta a rejtett tör markolatát, majd a herceg mellé lépve, Fölé tartotta, hogy szíven szúrja. Egyenesen a szívébe! Suttogták még mindig. Bár elméjében hatalmas zűrzavar kerekedett a boszorkányok utasításai miatt, ami már majd megőrítette, képtelen volt engedelmeskedni nekik. Valami történt vele az elmúlt éjszakán, mert már többé nem az volt, aki azelőtt. Remegett. A nemegés nem múlott még akkor sem, amikor a kezeit leeresztette. Homloka verejtékezett, a szíve zakatolt. Gonosz hatalom nem uralhatta többi a gyengeségét, melynek neve szerelem. Nem törődve tovább a hangokkal és a bűbájjal, sietve kapta fel ruháit és a tört, majd észrevétlenül távozott a palotából vissza a sötétség birodalmába.